ויתגעשו כי חרא לו. עלה עשן באפו, ואש מפיו תאכל, גחלים בערו ממנו. וית שמים וירד, וערפל תחת רגליו. וירקב על קרוב ויעוף, וירה על כנפי רוח. ויש את חושך סביבותיו סוכות, חשרת מים עבי שחקים. מנוגה נגדו, בערו גחלי אש.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 כבורי לנגד עיניו. אם חסיד תתחסד, אם גיבור תמים, תתמם. אם נבר, תתעבר, ואם עיקש, תתפל. ואת עם אני תושיע, ועיניך על רמים, תשפיל. כי אתה נרי אדוני, ואדוני יגיה חושקי. כבכה ארוץ גדוד, באלוהי הדלג שור. האל תמים דרכו.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 תרחיב צעדי תחתני, ולא מעדו קרסולי. ארדפה אויבי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם. ואכלם, חצם, ולא יקומון, ויפלו תחת רגלי. ותזרני חיל למלחמה, תכריע קמי תחתני. ואויבי תתה לי עורף, משנאי ואצמיתם. ישעו ואין מושיע אל אדוני ולא אנם. ואשחכם כעפר ארץ, כתית חוצות עדיקם, ארכאם. ותפלתני מריבי עמי, תשמרני לראש גויים, עם לא ידעתי, יעבדוני. בני נחר יתכחשו לי, לשמוע אוזן, יישמעו לי. בני נכר ייבולו, ויחגרו ממסגרותם. חי אדוני וברוך צורי, וירום אלוהי צור ישעי.